Свего и до краја твоје Читање Светог jer gospod priču ovo neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge ljudime večere posla slugu svojega da kaže zvanicama dođite jer je već sve gotovo i počeše se svire dom izgovarati prvi mu reče kupi hnjivo I mora mi seći da ih vidim. Molim te, izgovori me. A drugi reče: "Kupi pet jarmova volova, idem da ih pogledam, molim te, izgovori me." A treći reče: "Oženih sam i zato ne mogu doći." I sluga taj došavši javioo gospodaru svom: tada se razgnjevi domaćini reče sluzi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske, i dovedijamo siromake i pogalje i Hrome i slijepe. I reče sluga gospodaru, učinjeno je kako si zapovjedio, <kuh> i još ima mjesta, i reče gospodar sluzi, iziđi na puteve i među ograde i privoli da uđu, da mi se napuni dom. Jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvani, ali je malo izabrani. U vrijeme ono kada ulažaše Isus u jedno selo, Sretoše ga deset gubavih ljudi, koji stadoše iz daleka i podigoše glas govoreći, Isuse, učitelju, pomiluj nas i vidjevših reče im, idite i pokažite se sveštenicima i dogodi se dok odlažaku da se očistiše, a jedan od njih vidjevši da Izliječe, vrati se slaveći Boga i sve glasa i pade pred noge njegove i zablagodari mu. I taj biješe Samarijani, a Isus odgovarajući reče, zar se ne očistiše torica, a gdje su devetorica, Kako se ne nađe ni jedan drugi da se vrati i da dne slavu Bogu nego samo on v ino plemeni i rečemo ustani idi vera tvoja spasla te je Bogu đesitu slavu tebe Bogu Слава Тебе! Свещених, браћи и сестра, поздравља джакона, а му каже, Mir ti, blagovjestitelj! Radujemo se, braći i sestre, svi mi je ovdje sabrani, ili bi trebalo da se radujemo, ako već radosni nismo, kad čujemo ove divne riječi, ovaj blagovještenski pozdrav naše majke crkve i našega dobroga oca, našega spasitelja, njegovoga jedinarodnoga sina, Hrista Isusa, ovdje u crkvi duha svetoga, u saboru duhovnom. Čuli smo velike riječi, braće i sestre, velike utjehe, zadobili veliku nadu i zaočekivati je da se vjera i nada kronišu i uliju u ljubav i u blagodarnost. Ove riječi koje nam je đakon Crkve Hristove, ne samo naš džako, nego danas širom svijeta đakoni čitaju, sveto to i ranđelje, blagovije za razliku od drugih informativnih službi, koje ti u podtekstu preporučuju siguran kalibar koji će mozak sigurno izbaciti iz o vežišta, o gobanju, koji ti ubijaju nadu ne samo za sutrašnjim danom, nego i za današnjim, koji mnogi bez narkotika, bez antidepresiva, bez televizije, interneta, poroka, I strasti, vjerujte mi, ne bi mogli da prežive. Zvuči tvrdo, ali je istinito. Ne bi mogli, braćo i sestre, da prežive. Današnji dan, kakva je ta presa, laži i demonske tame koja, braći i sestre, zrači kroz sve one vijesti kojima nas obasipaju sa svih strana. Nema nade, nema u koga da vjeruješ, nema koga da voliš, dakle, nemaš rašta živjeti. Nisi se imao rašta ni rađati, dakle odluči sam i neka taj potez bude tvoj. Ubi se. I u takvoj atmosferi, braći i sestre, a današnja duhovna klima je upravo takva, prisustvo crkve je od ogromnog spasonosnog Je. A u našoj crkvi upravo ove blage vijest i ova blago vijest. Jer jevanđelje, braće i sestre, je blaga vijest. Znate, to je vijest, to je istina koja treba da nas utješi, da nas uhrabri, da nas izvede iz tame u svjetlost, izlaži u polje istine i smrti u život. I svaki put kad čitamo ovdje u crkvi sveto Svetojevanđelje, isto tako i izvan crkve, mi dodirujemo, braće i sestre, sa vječnošću, jer ovo su riječi vječnoga života. Ovu vijez, braće i sestre, Gospod je dao, Otac je poslao Sina da blagovijesti. I te riječi koje je On izgovorio, Duh Sveti, do dana današnjeg, neizmijenjeno drži u crkvi i kroz njih struji i napaja sve one koji sa sveštenom pažnjom slušaju i drže u sebi, živeći, to jest, trudeći se da žive po njima u skladu sa voljom gospodnjom. Bilo je vremena, braće i sestre, kad mi ove riječi nismo imali. Imali smo riječi Starozavjetni, starozavjetnih pravednika, kojih se danas sjećamo. Ovo je nedelja praotaca, koji su nas tješili obećanjima da će Mesija, dakle Hristos, spasitelj, doći i pomoći, i spasiti. Ali više od tih obećanja i znamenja da će se ona kad dođe vrijeme ostvariti, mi nismo imali. Živjeli smo dakle u očekivanju. Živjeli smo, braći i sestre, od proroštava. Prorok je govorio doći će. Prorok je govorio da će se roditi govori je da će postati čovjek i da će izbaviti narod od grehova njegovi. I to je bila jedina utjeha, proročka riječ i život starozavjetnih pravednika. A ono što mi danas imamo, braćo i sestre, ovo što smo i danas u crkvi slušali ove riječi, to su riječi koje su i proroci željeli da čuju. To su riječi koje su starozavjetni pravednici željeli da čuju. Svim svojim bolesnim ranjenim bićem očekivali su ovaj nebeski melem. A evo, mi ga se udostojismo i to da ga imamo u izobilju, braće i sestre, spravljen ne ruke vještoga travara, farmaceuta, spravljen, braće i sestre, samim Bogom. Riječ Božija, Sila Božja, istina Božja, život Božji, svjetlost Božja. Sve je to, braći i sestre, sadržano u svetim riječima Svetog Evanđelja. Pogledajte koliko se sadržaj Svetog Evanđelja beskrajno razlikuje od vijesti ovoga svijeta. Uporedite samo današnji dan. Pogledajte crkva kao tijelo Hristovo. Danas se sjeća sveti praotaca i želi svu našu pažnu da provuče kroz taj spomen krećući se sa svima nama kao obećano. I radi nas od djeve u vremenu rođenom, u vitvejemskoj pećini, u one dane, a u ove naše dane prisutnim u svakom pravoslavnom hramu, dakle i u ovom našem. Pa majke koja želi da se te istine duboko, braću i sestve, urežu u naše bići, u naše pamćenje, Ona nas svake godine vraća, pa se srijećemo i vraćemo u ono vrijeme kad Gospod još nije došao, dok još nije postao čovjek, pa vraća u ono vrijeme gladi i žeđi za njim, da bi ovaj gutljaj i ovaj zagogaj koji ćemo danas primiti, Primili sa većom blagodarnošću u sveštenoj, duhovnoj, mističnoj radosti i veselju tajne, tajanstvene, mistične večere, to jest svete i božanstvene liturgije, sveštene Efharistije, sveštenog blagodarenja, Jer mi hrišćani, braći i sestre, nismo zadovoljni sitnicama, sićom, znate. Mi se ne radujemo radostima ovoga svijeta. Nas je crkva naučila da se radujemo velikim događajima. veliki, moćnim, neprolaznim, istiniti, besmrtnim svetim, božanskim projavama, otkrovenima. Svijet se, braćo i seste, raduje sa demonima. Svijet ne može da se raduje ako ga demon ne nauči kako. Evo za nekoliko dana biće i ta famozna novogodišnja noć potpuno, braćo i seste, isprogramirana demonskim duhom. I sve te pjesme, sva ta pjevanija u toj oglošoj atmosferi, zagušljivoj, razvratnoj, bit će njegov duh. I šta hrišćanin može da traži tamo? Šta može da nađe ako traži? A ovdje, braći i sestre, u crkvi, ne samo danas, nego kroz svu sveštenu istoriju naše crkve, hrišćani primaju, braći i sestre, veliku svjetlost, mlazeve svjetlosti. Oni se raduju u liturgiji. Oni blagodare gospodu na savršenim davanjima, savršenim darovima. Благодарен на спасение. На благословенно прощение, на исцеление, на вечный живот. Благодарен на кръщение. Благодарен, кръстен съм, удостоио сам се кръщение. Благодарен на свято миропомазание, оном свещеном, пресудном духовном помазании preko kojeg se u čovjeku ulivaju nove sile, koje nismo mogli da primimo od roditelja. Ni od oca, ni od majke. Pa makar oni bili najbolji od svih roditelja, oni tu silu ne mogu da predaju čovjeku. Tu silu ima i tu silu rođenoj djeci, ali ne od tijela i krvi, No od vode i duha u tajni krštenja i sveštenog miropomazanja crkva predaje svojoj djeci. Da mogu da budu duhovna bića, i tjelesna, ali i duhovna, prije svega duhovna bića. Da imaju snage za duhovni život, za duhovne podvige. Da mogu da opšte, braće i sestre, da Bogo opšte da čare sa Bogom. Nije to ovako, braće i sestre. A izvan crkve nemoguće je. Izvan crkve opštiti se Bogom, braće i sestre, nemoguće je. A u crkvi nije ovako. Potreban je trud, uslobodi. Potreban je podvijek. Potrebno je poslušanje svetu. Potrebno je moćno smirenje, braćo i sesto. Potrebno je molitva, potrebanje post. Potrebno je učenje. Potrebno je zajedničarenje. Potrebna je ljubav prema bližnje. Potrebno je ljubavi prema neprijateljima. I sve ono što Svetoje Evanđelje nalaže i traži od nas. A traži zato što mi to možemo ako hoćemo. Jer silu smo primili u crkvi. Nećemo imati opravdanja braće i sestre. Jer mi smo mogli, nego nismo htjeli. Drugo je koje smo čitali koje je govorio deset gubavaca. A gube, braću i sestre, kako čusmo, teška bolest, mnogo teška bolest, u svakom smislu, i u fizičkom i u psihičkom, i u duhovnom ako hoćete. Gubave ni porodica nije mogla da ima, da primi, da liječi. Bili su potpuno izopšteni. Nisu smjeli da žive u gradovima. Nije smjelo da im se priđe braći i sestri. I onda su se kako divno u besedi na ovoj evanđelje primjećuje Arhimandrit Rafaela u Kareli. Onda su tako bolesni i odbačeni od najbliži postali nova zajednica Ti gubav i ja gubav. Tebe, tvoji neće, ni mene moji. Ajmo onda nas dvoje zajedno. Evo ga i treći u istom problemu. Neka on bude jedan od nas. I tako, braćo i sestre, imamo ovu desetoricu. Deset gubavaca. Nova zajednica. Muka ih je ujedinila. Bolest ih je ujedinila. Mnogo toga različitog, ali jedno je bilo zajedničko. Svi su bili gubavni. I mi, braće i sestre, po mnogo čemu se razlikujemo. Ali jedno je zajedničko svim ljudima to je guba i to strašna duhovna guba griha ugubavali smo se braće i sestre još u pra roditelima u pra ocu i pra majici Adamu i Ev i to pazite od satanske gube strašnu smo boga gordoosti jer gordo To je satanska guba kojom se čovjeku gubao. I svaki gordeljivac je u duhovnom smislu, a i u fizičkom gubavac. Čitav ljudski rod, braće i sestre, ujedinjen je bolešću, Mi se ovako gordi razvajamo na narode, na nacije, razne granice postavljamo, bezbroj granica nas dijeli. Međutim, jedno nas, braći i sestre, čvrsto objedinjuje, a to je bolest, guba ljudske prirode, sve gubavac, ...do gubavca. Čitav ljudski rod, braćo i sestre, bez izuzetka gubav. I to od strašne bolesti, satanske gordosti. Dakle, gube satanske. Boles nas ujedinjuje. I nas i sve ljude. To nam je zajedničko, braćo i sestre. A vidite, u toj božanstvu i u toj vrsti zajednice krije se jedna predivna mogućnost, u koliko prihvatimo svoju bolest. Božanstvo nam je zajedničko, I nju niko od ljudi ne može da iscijeli. Niku. Kažu sveti oci da gordoga, prelašćenog čovjeka, čovjek ne može iscijeliti. Veliki sveti Jovan Lesvičnik kaže da takvome pomoć ne dolazi od čovjeka докого само Бог може исцелити и безкрайна милостива ljubav Божија и на уз браћо и сестре разгубане под гордости само Господ може да исцели кажу да је губа ulazila u gradove, ubijala majke i mrtvo dijete, puzi po mrtvoj majici. Da su ljudi masovno umirali i od gube i od drugih smrtonosnih, razornih, brzo gorećih bolesti, kao što je recimo bila puga. Majka mrtva i dijete novorođenče puzi po njoj, tražeći mlijeko, ali izvori je presušio. Tako je i danas, braće i sestre. Vidite i sami. Djeca rađaju se, ali nemaju utjehu. Milije je malo dobroga kokaina, potrebnije je postao satanski heroin od majčinog mlijeka i bragodarniji smo narkodilerima ukoliko daju određenu dozu besplatno nego majci na majčinom mlijeku. Ali ono što je neuporedivo gore od te neblagodarnosti koja je zaista stravična, užasna i po prirodi satanska neblagodarnost. Jer neblagodarenje, braće i sestre, svojstveno je demonima. Gdje god čujete neblagodarenje, znajte da demon djeluje. Iako ga osjetite u sebi, iako ga primijetite u drugima i u djeci, znajte da demon djeluje. Najgora blagodarnost, braći i sestre, jeste kad mi hrišćani postanemo nebogodarni gospodu, prema gospodu i prema crkvi svetoj i prema liturgiji božanstvenoj, u tajni kreštenja, braćo i sestre, i samo u njoj, mi se isceljujemo. Dolazimo gubavi, tačno je, ponekad pripremljeni za, za tu ceremoniju, našminkani, sređeni, dotjerani, umiveni, okupani, namirisani, spremni za fotografisanje, a ustvari smo gubavni. Gubavac lijepo odjeven. Tu je, braćo i sese, prvi problem. Vidi ga, gubav, a pogledaj šta radi od sebe. Takav čovek kad primi krštenje, braću i sestri, i bude omiven vodom krštenja, banjom novoga rođenja i osveštan silom Duha Svetoga u tajni miropomazanja, neće znati šta se desilo, neće biti svjestan čega se udostojio i od kakve strašne bolesti oslobodio. Jer krštenjem, braću i sestre, Mi se isceljujemo, mi se čistimo od gube grijeha. Kršten čovjek, ovom braću i sestri, nema grijeha. Sjećam se jednom prilikom, kad je Vladika krstio i miropomazao na svetoj liturgiji, pa mi neki, onako malo pretjerano, brižni, rekli da oni neznajući uzeli su nešto to jutro i da pojedu. A on gleda pa kaže, Oni su danas čistiji od sunca. Kršteni. Čistiji od sunca. Traga, braći i sestre, gube, nema. Takva je moćna sila krštenja. Pa onda... Na krštenje, miropomazanje. Vi koji ste se u Hrista obukli, koji se u Hrista obukoste, u, u koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. To je plamteća odežda krštenja, braći i sestri. To ne može novcem da se plati. Haljine krštenja, novcem ne mogu da se plati, braći i sestri za razliku od onih demonskih kreacija za koje moraš kuću da prodaš da bi se odjenu I posle svega toga sjedamo za ovu trpezu i gostimo se, braćo i sestre, zajedno sa svetima, zajedno sa našim gospodom. Jedemo i pijemo sveštenu hranu, njegovo tijelo, svetu i njegovu krv, životvornu. Eto to je naša radost. Gubavimo i silom Božjom očišćeni ljudi. Crkva od krštenih braća i sestra. Očekuje sa svim prirodno blagodaren Koje se ovo dobro da znam da ne bude posle jes' nije, znao sam ni sam znao tako je ako hoćeš budi blagodaren je prema Gospodu i prema svim darovima kojim nas je darivao. To su veliki darovi, ponavljamo. Beskrajno se razlikuju darova koje nam svijeti zloba demonska nudi. Ne bi li nas uhvati li u svoje mreže. Dar kreštenja, dar miropomazanja, dar pokajanja, braću i sestre, i odpuštenja grehova, to su strašni darovi. Niko nam ne može grijeh otpustiti, braćo i sestre. Majka ne može da otpusti grijeh svojim djetetu. Muž ženi, žena mužu. Niko nikome, braćo i sestre, a svi griješimo. Jedini koji može i koji hoće i koji oprašta, jeste gospod u svetoj tajni pokajanja i ispovijez. Pa je li to mali dar? Jedini koji može, braću i sese, da nas očisti od gube grehovne u tajni kreštenje. To je gospod naš, otac, sin i sveti duh. I to je crkva naša. I niko izvan nje. Pa je to mali dar, braćo i sese. Jedini koji može duhom svetim da nas pomaže, da možemo duhovno da živimo, Jeste Duh sveti u crkvi svetoj pravoslavnoj jesu i to mali darovi braće i sestre. I šta se od nas očekuje? Sa svim prirodno da budemo Bogu da da se zahvalimo A kako mi to blagodarimo braće i sestre? Jesmo li svi Ovdje, koji živimo u ovom gradu, koji, koji smo kršteni u crti miropomazani, bili gubavi bez izuzetka, jesmo li svi danas u svetim hramovima? Jesu li svi gubavci koji su tajni krštenja, očišljeni od te smrtonosne bolesti, od koje se čove, braću i sese raspada? i fizički i duhovno, jer to je grijeh, braći i sestri, to je guba koja je povridila dubine naše prirode. Samo Gospod je mogao da istisne tajnom svoga ovaploćenja, tajnom besjemenog začeća utrobi presvete djeve, tajnom njegovog rođenja, U vitlejenskoj pećini, kako koje se postepeno krećemo, evo, samo što nismo pristupili. Samo on, braći i sestre, iz svoje neizrecive ljubavi postavši čovjek izličuje ljudsku prirodu, ali potpuno sjedinio je sa svojom božanskom prirodom i ona je postala čista, sveta. Pazite, bez mogućnosti da se razbogu, nepovredljivo. I mi kad se krštavamo, braćo i sese, mi se u tajni krštenja sjedinjujemo sa njim, bogo čovekom. I u crkvi podržavamo vezu sa njim. Pogledajte crkva kako intenzivno djeluje. Ona traži, braćo i sese, ako ti nećeš, Izađi, ali to je samoubistvo, klasično samoubistvo. Trovanje, braći i seste, odvajanje krštenog čoveka od crkve, od liturgije, od svetog priječešća. To je samoubistvo, braći i seste. Posebne vrste. Crkva, vidite i sami. Ništa se ne mora, ali znajte da se to neće mijenjati. Traži intenzivan odnos. Vidite i sami, vrlo česta bogosluženja, vrlo česti praznici. Nedelja, zapovjedni praznik, niko te više ne pita. Nedelja, braćo i sestre, crkva neće posebno da je naglašava. Nedelja je dan gospodnji. I svi smo, braćo i sestre, ovdje prizvani. I crkva očekuje da svi koji su udostojeni svetoga krštenja, Dakle, velikog dara očišćenja da budu tu. Ako nisu, braći i sestre, oni na sebe navlače jednu novu bolest, goru od prve, navlače na sebe jednu vrstu gube, gora gube od one prve. A znate kako je ime toj bolesti? Neblogodarnost. Neblogodarn čovjek, kako kaže Sveti Isak Sirin, to je najgoriji čovjek na svijetu. To je, braći i seseve, nosilac i prenosilac najtežih bolesti. Sveti Jovan Zlatulsti, moćni Sveti Jovan Zlatulsti, koji je u, u progonstvu umirući, zadnje što je izgovorio dahom, bile su te svete riječi, liturgijske riječi, slava Bogu za sve. Nebragodarnog čovjeka nije mogao da podnese. Duh nebragodarnosti, Za njega je, braćo i sese, bila projela satanizma. Nije mogao da ponese takvog čoveka. A mi danas u crkvi služimo liturgiju po njegovom činu. Svakako u apostolskom, u njegovoj recenziji. Suština svete liturgije, braćo i sestre, koju mnogi od nas još uvijek ne razumiju. Pa i ne moramo da je razumijemo do tihčina, ali ono što je glavno, braćo i sestre, to je da mi u liturgiji zapravo blagodarimo Gospodu. Došli smo da se zapolimo, da se i dolazimo svake nedelje, braćo i sestre, jer dar koga smo dostojni On traži neprestavnu blagodarnost, neprestavnu, braću i sestre, jer taj dar, to nije samo za vremenu, to je dar, braću i sestre, kroz koji primamo vječnost. Razumijete, vječni život i on život u vremenu treba da preispuni blagodarstvenim osjećanjima, slava tebi Bože, slava tebi Bože. Slava Bogu za sve. Aljuluj, aljuluj, aljuluj, slava tebi Boža. Aljuluj, aljuluj, aljuluj, slava tebi Boža. U toku nebelje, na svakom mjestu, u bolesti, u zdravlju, u bijedi i nemašteni, u bogatstvu. Ali, liturgijom, braću i sestre, i samo liturgijom, mi projavljujemo bragodarno, saborno i maksimalno. Jer ovdje pristupamo Otcu vođeni crkvom, u crkvi vođeni sveštenstvom, a sveštenstvo vođeno arhijerejima, episkopima, a oni svi vođeni i navođeni vrhovnim arhijerem, samim gospodom Isusom Hristom koji je došao da nas uzme braćo i sest, stavi na svoja pleća i vrati otcu, pazite čistu prirodu bez jedne jedine mrlje i traga od gube I mi smo danas ovdje došli naravno znamo da nismo svi, narod još živi u velikom neznanju ali ovim želimo koliko toliko da pomognemo, da se to neznanje makar malo umanje. Mi smo danas došli i treba da dolazimo da zabragodarimo Gospodu. Oni koji ne dolaze na sveta sa branje, braću i sest, oni su bubavci koji su se udostojili blagoslova i ne dolaze da se iscijaju. A Isus, odgovarajući reče, deset gubavih, samo je jedan došao da mu se zahvali. Procentualno, ovdje nemamo ni jednog čoveka. Pola čoveka, braći i sestri. Nemamo jednog čoveka. Od svih koje je Gospod blagoslovio svetim hrštenim. A Gospod pita, zar se ne očistiše desetorica i u ovom gradu, zar se ne očistiše svi oni koji su primili tajnu krštenje, i u Crnoj gori, i uopšte na planeti i zemlji. Jesu li samo oni koji su danas u hramovima kršteni ili ima i drugi? Ima, braćo i sestre, ali oni ne dolaze. Oni su neblogodarni, oni su gubavni, gubavci. Razgubani braću i sestre, novim naletom, još teže bolesti, neblogodarnost. Eka bi dao gospod da ovaj post, spomenu na svete starozavjetne pravednike, koji su svim svojim bićem braće i sestre, iščekivali onoga koga mi evo dočekasmo, koji je danas sa nama, i ne danas prvi put, koji je svaki put na svetim božanstvenim liturgijama sa nama, prisutan, da nam i oni pomognu, i njihova čežnja da utvrdi našu blagodarnost liturgijskog karaktera i kvaliteta neblogodarnost izvan crkve e falati Božu ne to obraćuje se takva hvala ne može da dopre potrebna je liturgija a ne bi gospod dalo zapovi za služimo svetu službu On, braćo i sese koji nas je iscijelio, koji nas je krstio, koji nas je udostojio sve te tajne miropomazanja, on je zapovjedio da se sabiramo, a ne ljudi. On zna da je za obnovljenu prirodu potrebno liturgijsko oživljenje. On takođe zna, a i mi da znamo, da se bez liturgije obnovljeni čovek raspada, I da znate da će u tam i pakvenoj, u ognju vječnom, to naravno nije naše, mi smo to naučili u crpi, čuli od svetih i bogom prosvećenih, najgore biti krštenima koji su bili neblogodarni prema zavjetima krštenja, prema crkvi i posebno prema liturgiji. Godina dana, braćo i sestre, bez svetog pričešća. Obratite pažnju. I to je zadnji uslov, to je donja granica. Godina dana bez svetog pričešća. A šta čoveke treba da dovede do toga? Da se godinu dana ne pričesti. Teško stanje, teško ugodilo i velika gordost. Kako je gord čovek, braćo i sestre, koji se ne pričešćuje ш Како je год čłowiek, koji nečeствуje u svetim liturgijskim собран. А заисниите како je čовiek, koji se godina nama не причещуuje. Губавват zбраčuje сестре, демон неbroгодарення разгуб. Тž čłowiek, tak čłowiek je oторнен за заjednicю, теžko по rodici, у koji su родитеli губави gubom nebragodarnosti, teško djeci koja žive u takvim porodicama. Za njih je jedini izlaz da se navuku na herojin, jer heroin je manje opasan od otrova nebragodarnosti. Zato su mnogi ima djeca narkomanom. Gospod svojim promislom svojim dopuštenjem djeluje i izvlači iz kanđi roditelja nebogodarnih, gordih koji se protive crkvi, pa onda tim koritima, narkomanije i mnogim drugim dopuštenjima dovodi djecu svoju u naručje svoje da ih nahrani vječnom hranom, da im da vječni život. Za razliku od trogoga mrijeka i troge hrane i naopak je ljubave roditeljske. Godina dana, bez svetog pričšće,semo ko ni u pitanju pitimje crkve da koje terapeutska mjera znači da se čovjek odrekao gospoda Isusa Hristu. Godinu dana nisi se pričestio, nisi bio blagodarno, pa ti si se, brate, odrekao, ti si se sesto odrekla tvoga spasitelja. Ti ne samo što si neblogodarno, vi ne samo što ste neblogodarni, Vi ste ga prezreli. O čemu da govorimo, braće i sestre, dalje? Neka ovo vrijeme koje je ostalo do Božića, neka ovaj dan, braće i sestre, koji dišemo, neka bude dan pokajanja. Okrenimo se našem spasitelju, vratimo se, braće i sestre, crkvi, poklonimo se, blagodarstveno se poklonimo našem gospodu i tražimo molitveno od njega da nam pomogne da razumijemo veličinu svih tih darova kojih, očigledno, mi uopšte nismo svjesni. Daj, gospode, da vidim šta si mi dao i čega si me udostojio. I sveštenici se u crkvi mole da gospodo prosti radi grehova njihovih i da oprosti narodna neznanja. A narodno neznanje, braći i sestre, i sadrži se u nepoznavanju svih onih velikih darova koje nam je Gospod dao, koje naravno rezultira strašnim neblogodarenjem. Pa da budemo blagodarni na dan Božića da se radujemo Gospodu koji je došao radi nas i da u njemu prepoznamo savršeni dar, savršeni poklon koji od od Otca silazi, nama se daje. I evo, liturgiji otkriva kroz svetu liturgiju, to jest blagodarstvenu službu, jer liturgije ponavljamo opet blagodarstvena služba koji благоdarimo i primamo bračuji se se savršeni dar u tajni pričašť u tajni tijeva i krви. Даj Божий danас, da bude tako, da bu живот наш исpunjen dukom благодарення. до краja našeg живота da bismo се udostojil je царства, благодарni, a da svi zajedno blagodarstvenu pjesmu pojemo zajedno sa angelima, zajedno sa svetima, u zajednici sa onom kroz koju se dari dao vas presvetu Bogorodicu, da pojemo ocu da blagodarimo Sinu, da se pokmanjamo u Duhu Svetoma. Amin Bože. Završi.